konfinamenduan etxean ginenean elkartu ginen gurasu sare bat gara, gurasu eta zitaie sare bat gara, horrak ere bai, eta zieratik e, umen eskubia dezen ditzen eta aldarrikaten zaiatu gara, haie itzematen, bai, hori no, Eta kasu honetan, elduden astelenerako esan bezala, e, mobilizazio deialdia egiten buzute, e, bereziki e, maska edo muxukoa e, imposatua dute lakore indik ere? Bai, hori da. ja bueno, iazko ikasturtean aurkeztu genuen eh momentuan ezarrita zeuden protokoloaren e, proposamen bat e, Ez, ez, ez geniz ulago ikusen e, a proposatzen baino urri eta orain ere noski eh berri duten protokolo honetan ere, bat azurre telur gelditu gura hartutako erabakiz, eta nere un mehi, esitik que orrerako belli, hasien e, ditu musuko eramatera eh pian era eta eh eh ere musukoarekin iriko e, eta hori da hmm. bai, soinketa ere ma, musukoarekin e, egun oso musukoarekin azken batean, sei eta mabi urte bitarteko lehen aurrek Basan bezala dena normaltasunera bueltatu bai. denean ez e, e, eurek oraindik ere ba joan den urtean bezala hori da kontua bai bai bai tamalgarria da Eta malgarria da, eta bueno, badire ikastelen elkarteik ere aien e, adirazpen aluzatu hituzte honen kontra, oinierri ere aiekin e, kolaboratzen dugula, eta bueno, guri okurritu zaigu plantu hau egitea, aztelenean e, eskola bukatzean, hor ba, patioetan edo eskola zarreretan, E, horrelako, bai guraso, bai irakasle, bai ezitzaie, bai eskoletako langilez, azkenean hau ez da eskolen kontrako mugimendu bat, bai zik e, protokoloa, eskuntza e, delegaritzak ez hartzen duen protokoloaren e, e, kontra. Mm -hmm. Ongi da, beraz, Deialdia, Azteleenean, eskola atari guzietan eta jolasgunetan ere? E, amar, bai, bai, bai, bueno... Amar minutuko bai. eserialdia ez, eh? egitea proposatzen buzute. Hori da, hori da. Ola zerbait simbolikoa, amar minutuko eserialdi bat, guraso ume eta parte hartu nahi duten guztiei, eskolaren arabera, sarreretan, edo... Eh, Edo eh, jolastokietan kietan hori ya estazio uh, nara hori ya nahi eran, noski. Ba, baizere, bueno, guraso e cora indi que ez eskola nola nahi sartu? Hori ere, conto da hartu. Claro, hori da, hori da, hori da, hori da, ez zindute sartu bakan poan. Uh -huh. Eta, eta... Hori, hori da e, eskatzen dugu gure deialdi honetan, eh parte dutenek e, argazki bat ateratzea eta aurrakso eh hasterarekin, ba saretan eh partekatzea edo guri bidaltza horrak ere bai.puntueus eh webgunera eta horrela zabaldu nahi dugu ta herbigar luzatuko dugu proposamena hau, Lortu arte horik entzea, e, hori kentzea, hori horendik hori ikuste ardago, baina segurenik horrela inen dugula. Hashtag aurrak sos, eh, ba, hashtag horrekin, beraz, apartekatzeko, e, esan bezala, azken batean zei eta ma bitarteko e, aurrek maskabear omen dute aginta inara bera, ez dauela kotxertatuak, ez, beraz, e, hori horrela bada, nekez neke bai. aldatuko da, ez, e, aurki, gutxenez. Bai. Gauza batek ez du beste arikin guretzako, kalean, umeek ez dut erabili behar, eskolatik ateratzen dira eta musukorik gabe daude, zorionez, aientzako. Orduan, e, kondiziori jartzea, azkenean jendearen naia eta, eta beharrak e, behartzea da, kondizionatzea da. Eta, eta ez dula zentzurik, bakar, berriz ere aurrak kriminalizatuak izan dira, asieratik horrela izan dira, e, superkutsak horrak zirela esaten zen pandemia garaian, confinatu aginenean eta orain ere umeak dira bakarrak e, mm. eh egoera haue jasan ber dituztenak. Kanpoan, eh, eskanpo espaziotasitze egiten ari gara. Mm. Momentu honetan. Ba, deialdi horrekin ba. geratzen gara, eh, izan bezala asteleenean urriaren 18 ba, eskola Atarietan edo Jola Astokietan, e, a, eskola ateratzeko. Orduan, eh, ba, 10 minutuko ialdia, planto egiteko deialdia. E, eh, Maider Milleske ere, Niños que estoy hanti de erratia. Verdia. <laughs> Está izan, ayo. Verdia. Ayo.